Порожні темні вікна без найменшого проблиску світла вдивлялися в нього загрозливо. У порожнечі будинку чулося щось неприродне, Його важко було усвідомити, і воно безгучно волало. «Геть звідси, геть! Це наше володіння!» Ось чому тут стало так безлюдно. Хвиля неконтрольованого жаху вибухала звідси, набрякаючи хмарою над принизклим містом, загрожуючи усьому його нескладному існуванню. А наступного ранку Галина стіла у постелі, ніби розбуджена криком, прислухалась. Її вразила тиша спальні і тиша дому, до якої за стільки років можна було вже й призвичаєтись. Фіранки скупо пропускали всередину сіре рідке світло світанку, сповіщаючи, що ніч минула. П'яту годину вказував годинник. Отже, проживу ще один день подумала вона, відчуваючи суху гіркоту в роті і розминаючи змерзлі ноги. На дворі заспівала вранішна пташка. Невже цей спів міг так вразити її, що аж примусив злякатися у сні? «Ні», подумала вона тверезо. Усе ясніше, відчуваючи, щось трапилось. Це відчуття неокреслене навіть штрихами, розірвало її свідомість яскравою, раптовою блискавкою, ніби чиясь ворожа сила вломилася, диктуючи свої закони. Вона впала на подушки і застигла, вдивляючись у стелю каламутним поглядом, забула, де вона і не знала, на які саме жахи треба чекати. Вона більше не була учасницею життя. Вона перетворилася на сторонню глядачку. Галина напружено вдивлялася у порожнечу, аж доки не відчула, що очі почало пекти від напруги. Відчула сум від думки про те, як палко вона кохала раніше, але так і не змогла довести справу до якоїсь точки, до якогось логічного завершення. Від того, що зараз вона помирає, а любов її продовжує жити, відчувала себе обманутою життям, у якому було багато помилок – але, незважаючи на все, її власна історія теж могла б закінчитись якось інакше, без оцього сорому. Вона зітхнула, відчула сльози і прошепотіла. «Руки болять!» «Чому саме руки?» Віяв теплий літній вітер, відкривав від землі вранішній туман, і ніс його нерівними пластами поміж дерев на поля, де прозорі залишки розсіювались та зникали, перетворюючись на прозоре тремтливе марево. Десь високо, над деревами і над туманом, весело кричали з граї невидимих птахів, сп'янілих від радості своїми криками пробуджуючи усіх інших заспаних мешканців одного з ними світу. Навіть маломелодійне істеричне каркання граків, пропущене крізь заспокійливе густе сито туману, лунало приємно, своєю різкістю відкидаючи останні залишки сну. Вулицями снували вічно заклопотані жінки, вбігали і вибігали з магазинів з таким затятим обличчям, ніби вирішували долі імперій. Переганяючи одна одну, поспіхом забігали до магазинів і так само поспіхом вибігали з них зі ще більш затуманеними поглядами. Валерій вперше звернув увагу